Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shurur Anfusina wa sayyat a'malina Man yahdihillahu Fala mudilla lah Wa mayyudzil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأعزاء وأحباتي في الله أعزكم الله سكرة أبو جي بقى الله سبحانه وتعالى yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita Dan diantara nikmat Allah SWT Yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman Ada nikmat sehat Dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah SWT Menakdirkan kita untuk Bertemu kembali di udara <coughs> Bersama bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Yang mana Malam ini kita akan melanjutkan eh, Pelajaran Ad-Darsus Salitha Ashar Pelajaran ke-13 Dan malam ini kita sudah masuk di At-Tamrin As-Salith Latihan ketiga At-Tamrin As-Salith latihan ketiga adif al-asmaa al-atiyah marratan ila ismin zahir wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mital ini ada di haraman saf waahidun wa sabuun al kitab alladhi indi attabatul fa at-tamrin fi saf waahidun wa sabuun amma fi attaba al qadima fi saf kam Saratsun wa sab'un. Hmm. yang punya buku cetakan baru ada di halaman 71. Latihan 3 ini ada di halaman 71. Adapun yang memiliki cetakan lama ada di halaman 73. Saratsun wa sab'un. sebelum kita masuk ke at-tamrin ats-salis, qabla an nadkhul fi sebelum kita masuk ke latihan ketiga, Ya an naraji awwalan ad-dars ashar kiranya perlu kita ulang kembali terlebih dahulu pelajaran ke-13 ثم بعد ذلك ندخل في التمرين الثالث kemudian setelah itu kita akan masuk ke pelajaran ke عفوا ke tمرين ke-3 nah Tayib ikhwan istami'u tsumma karriru ad-dars as-salith ashar Nah istaidu ikhwan <coughs> Tayib istami'u tsumma karrir من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي؟ من هؤلاء الفتيات الطوال يا علي؟, من يا علي؟ نعم. هم طلاب جدد. هم طلاب جدد. من أينهم؟ من أينهم؟ هم من أمريكا. هم من أمريكا. أهم زملاءك؟ أهم زملاءك؟ نعم هم زملائي نعم هم زملائي هم في فصلي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون managed managed managed managed managed managed managed نعم هم مجتهدون ما أسماءهم ما أسماءهم ما أسماءهم نعم أسماءهم أيها الأهل أسماءهم أسمعهم ياسر وزكريا, ياسر وزكريا ياسر وزكريا وموسى وعبد الله وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار هم حجاج هم حجاج من أينهم من أينهم بعضهم من الصين Ba'aduhum min Al-Sin Wa ba'aduhum min Al-Yabani Wa ba'aduhum min Al-Yabani Aina Musa wa Asdiqa'uhu Aina Musa wa Asdiqa'uhu Zahabu ilal mat'ami Zahabu ilal mat'ami Nah Baiklah Kita masuk ke latihan Tiga انظروا صفحه 170 الذي عنده كتاب الطب من yang punya buku cetakan baru sekali lagi at-tamrin fi safha 170 latihan ketiga ada di halaman 71 am alladhi indahu al-kitab min at yang punya buku cetakan lama at-tamrin fi safha kam 37 yang punya cetakan lama Ha, halaman atau latihan nomor tiga ini ada halaman tujuh puluh tiga nah istimewa jalan adif al asma'al atiyata maratan ilas min zahirin wa ukra wa ukra ila dhamirin kama huwa muaddahun fil misali. Saya mengatakan al-matluub Adif al-asma' al, al Adif al-asma' ya, al no. Atau dengan kata lain Sambungkan Gabungkan, Gabungkan. Al-asma' al-atiyah al min Is Ismun Kata-kata no. benda al-atiyah Berikut atau di bawah ini Marrotan ilas min zahirin, marrotan ilas min zahirin. Pertama kita sambungkan ke isim zahir. Nama mana isim zahir? Nama jelas atau nama terang? Nama. Wowro ilabdamirin dan yang kedua atau yang lainnya sambungkan atau gabungkan ke domir. Domir kata ganti. Kama huwa muadzohon fil mital seperti yang dijelaskan pada contoh atau misal. Antum lihat misalnya misalun abunaun. Antum lihat ya kan misalun abunaun. Kalau ada perbedaan eh, dengan cetakan nama tolong diberitahu. Abunaun. Antum lihat bagaimana contohnya di sini. Yang pertama Abuna Muhammadin. Abna'u Muhammadin antum lihat kalimat abna'u atau isim abnaun disandarkan atau digabungkan atau disambungkan dengan isim dzahir nama terang atau nama jelas yaitu di sini Muhammad sehingga ketika digabung abna'u Muhammadin apa yang terjadi ya ikhwan kalau masing-masing berdiri sendiri, Abna'un dengan Muhammadun berdiri sendiri masing-masing, maka bagaimana harakatnya? Anak katakan, kalau sananya masing-masing berdiri sendiri, Abna'un lalu Muhammadun berdiri sendiri, maka bagaimana harakatnya? Abna'un lalu Muhammadun. Ketika kita gabung, maka anda melihat, Abna'un Muhammadin. Apa yang terjadi di sini, Abna'un? Al Al-Ibha'afah. Bagaimana perubahannya di sini? Abnaun yang tadinya dhamma tain kita apa kan dhamma kita jadikan dhamma saja lalu Muhammadin karena posisinya sebagai eh, apa ya kan ilai maka dia majrur majrur di sini adalah dengan kasratain, kasratain. abnau Muhammadin ana rasa ini satu uh, permasalahan sudah kita pelajari sebelumnya ngeles kita alik benar benar benar Abna'u Muhammadin. Di sini eh, isim Abnaun kita sandarkan, kita gabungkan, kita eh, sambungkan dengan isim rohir, yaitu Muhammad. Kemudian yang kedua Abna'uhu, Abna'uhu. Apa yang terjadi di sini, Iwan? Abna'u kita gabung dengan domir. Kita gabung dengan kata ganti. Di mana domirnya di sini, Iwan? Mana kata gantinya di sini? hu hu hu di sini maknanya manahu madza Hua huwa huwa huwa huwa هنا mana huwa iawudu ila muhammad nعم nah. kembali kepada muhammad kembali kepada muhammad abnauhu di sini isim abnauhu kita gabungkan kita sandarkan dengan uh, dhamir yang pertama tadi kita sambungkan dengan nama jelas nama terang isim zahir yang kedua kita gabungkan dengan apa ikhwan di sini? Dengan, dengan domir. Bahar. Dengan kata ganti. Domirun. Di sini yang apa? Huwa. Wow. Huwa. Huh. Huh. Huh. Nah. Waduh insyaAllah. Waduh wow. nah. wow. Mudah-mudahan ini juga jelas di rumah. Ikhwan anak-anak yang di rumah juga jelas insyaAllah. Kita coba. <coughs> kita coba. Nah. Mana yang awalan? As Soal awal. Shaykhana? MasyaAllah. Padahal <coughs> Ustazna bawah bawah ikraulah nama-nama ini nama un tulabun namp hump nom namp sekali lagi ayah Asma'un un asma un al tulabi al tulabi hump masyaallah wajah asma un tulabi yang pertama kita gabung asma dengan tulabasma Tula un tulabi asan eh, yang kedua dengan don domir Asma'uhum, asma'uhum, ahsan ya Allah Fikar. Nampak ni? Bukan tulabin. Ya tidak asma, tidak di sini kerana alif karena akhir malatul dengan alif lam, maka asma tulabi Nah, kecuali kalau alif lamnya hilang, kecuali kalau alif alif lamnya hilang, maka bisa asma'u tulabin. Tapi kalau di sini soalnya Kalimat Atul Lab ada Alif Lamnya, maka Asma Atul Labi. Fehm Dan ingat bagaimana Kalif uh, fa, uh, Tanwin tidak mungkin bergabung dengan Alif, alif Lam. Asan ah, tayyaki. Warrakalallahu. Taib istnân wan yakra. <tik> Antaya farihin. Zumal Zumala'u. Zumala'u. Zuma nah. ha Namanya Zumala'u zumara'u jamak min zamilun zamilun ma zamilun sadiqun sahibun sahabat kawan teman zumara'u berarti teman-teman atau kawan-kawan nah fadlakhi ya zumara'u naam hamidin naam ka Alka'afuna alkafu na'am bi ma'na madha yafarihin ka kamu anta naam anta ya fadl zumara'u zumala'u Naam zumala'u zumala'u hamidin Jayyid zumala'u hamidin Naam Yang kedua zumala'uka zumala'uka Ahsanta ya Naam Ustazuna ya Sheikh faddal Sheikh Asdiqa'u Naam Al-mudarrisi Hu Asdiqa'ul al mudarrisi Naam asdiqa'u Mujerisi Asliqa'uhu Asliqa'uhu Sant Jai Jai Sant Taib Taib At-tambarin al-rabi Al-an nadukhul fi at-tambarin al-rabi Sama Baada at-tambarin al-rabi Nafutahal majal li Al-mustami Iqra'il misal Antum liat Datin kempati ya kawan Iqra'il misal Iqra'il misal Sumpah, hawil al-jumal al-atiyah, mislahu. Bacalah contoh. Sumpah, mana sumpah? Kemudian, hawil al-jumal atiyah rubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu, semisal, dengan semisal dengannya. Nah, bagaimana contohnya kita lihat misalu, misalun. At-talibu zahaba ila al-mat'ami. <tuh> At-talibu zahaba ila al-mat'ami. Artinya, ayo. Aretoan. At-talibu zahaba ila al-mat'ami. Pelajar itu pergi ke restoran. Mumtaz, ke restoran atau rumah makan. Nah, lihat atau baca lagi bagaimana perubahannya. Atalibu zahabah ila al mafami. Nama perubahan. Atulabu zahabah ila al mafami. Nama. Para pelajar itu pergi ke rumah makan. Nah mereka semua pergi ke rumah makan. Apa perubahannya di sini, khwan? Mufrad ke jama'ah. Nama. Tadinya isim isimnya mufrad tunggal. Atalibu berubah menjadi jama'ah. Atulabu. Karena isimnya atau karena at-talidnya at berubah menjadi at tul Maka kata kerjanya pun. Zahabah. Kata kerjanya itu zahabah. Juga harus berubah. Lihat bagaimana perubahan di sini. Zahabuh. Ditambah dengan. Wow. wow. Zahabuh. Karena dia menunjukkan. Jam. Jama'at. At-tul-labuh zahabuh ilal-mat'am. Kalau anda mempertahankan at-tul-labuh zahabah ilal-mat'am. Tentu ini salah. Nah. Syafakumullah jami'an. Baik. Alaan kita baca dulu soal sama-sama contohnya ya kan ha ya. Isimnya sama keren. Hayya, ila al-mat'ami. At-thalibu ila al-mat'ami. At-tullabu ila al-mat'ami. At-tullabu ila al-mat'ami. Naam, jaya. آه من يقرأ إذن السؤال الأول؟ فضليآ آه فراس ما شاء الله. الطلاب جلسوا في الفصل. نعم. الطلاب جلسوا في الفصل. ممتاز. الطلاب جلسوا في الفصل. احسنتم. اثنان من يقرأ؟ فضليآ اثنان. اثنان. نعم. المدرس خرج من المدرسة. نعم. المدرسون خرجوا من المدرسة. جميل، نعم المدرسونا خرجوا من المدرسة. نعم، فضيل يا رضوان ما شاء الله. التاجر خرافة ذهب, خرافة ذهب إلى السوق. طيب. التجار ذهبوا إلى السوق. جيد. جمع دري بدأ التاجر. التجار ذهبوا إلى السوق. إنتي فضلي ها بال. الطالب جامعة. الطلاب أو التجون. Al Tajirin, w, w, Allahi, laa, arief. Raken, al, maghrof, al, mashur, al, tujjar. Laa, nadi, al, tajirun, haziin. Hal, hal, ini min kau, min al, min Arabi lada. Al, muddaris jemuh, al, muddarisun, nah, al, Tapi bagi para pendengar kita berikan kesempatan untuk anda yang ingin berinteraksi secara langsung. Pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di pelajaran yang ke-13, tasmrin yang ke-3 dan ke-4. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita akan telefon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa? Ibu di mana? Umi Hasan Bekasi. Aiyah. Umi Hasan. Kepala kau si Umi Hasan? Bekerja. Bekerja. Jawabannya bagaimana Umi Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bekerja. Bekerja. <tuk> Jaya. Mudalam Hasan dibaca at-tamrin as-salis. At-tamrin as-salis dari latihan ke Tiga 3. Nah. Asma'un. Naam, no. asma'un. Tolibun Ya mana umu Sekali lagi. Asma'un talibi. Ta. Afwan Umu sekali lagi dibaca dulu dari awal asma'un. Lalu at tul Sekali lagi at tul la Lamnya ada tasdidnya at tul la Hum Hum Sudahkan diajawab At-tul-la-bi at tul la Kemudian. Asma'uhum Uhum. Asma Uhum. Jadi. Teruskan, omu. Zumala U. N. Hamidin. Hamidin. N. K. Mana mana K di sini, omu? Uh, Anta. Anta. Jadi. Zumala U Hamidin. N. Ka Zuma Uka. Zumala Uka. Terakhir, omu? Asdiqau. Asdiqau Al Mudarris. Ini. Uh. Koh naham. Nah. Asdiu Yang kedua. Asdiu koh uhu. Asdiu koh uhu. Jinin. Ahsanti. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa ya, iyakun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ummu Ahsan yang ya berinteraksi secara langsung di melalui telefon bagi anda para pendengar yang ingin mencoba bergabung kembali di 8236543. Kita akan perempuan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Luqman. Bapak di mana? Abu Luqman di Citarab. Baik. Hmm. Kehaluan ke Abu Luqman. Alhamdulillah. Anak Bih Khaed. Masya Allah. Tafatal ya Abu Luqman. Uh, At-Tamrin Ar-Rabi. Ikrah At-Tamrin Ar-Rabi. At-Tolibu. Ikrah Ar-Rakam Awalan. Min fadlik Wahid. Wahid. Naam. At-Tolibu Jalasa Fil Fasli. Naam. Atulabu jalasu fil fasli. Muntas. Nah. Isnan. Isnan. Al Mudarisi. Al Mudarisi. Nah. Su, nah. Horoja, minal Mad Rosati. Al Mudarisi nah horoju minal Mudar. Min minal. Minal Mad Rosati. bisa Abu Rahman dari al pertama? Uh, murid duduk di dalam kelas. Hmm, baik. Uh, guru uh, pergi ke sekolah. Naam, keluar. Keluar ke ke dari sekolah. Keluar dari sekolah. Ya. Naam. Hmm. Selasa? Selasa. Attajiru dhahaba ila as-suqi. Ila as atau ila suqa? Uh, kenapa ila suqi ya, Bulukman? Eh, uh, ada ada apa nya sih? Ada ilahnya jadi Ada Harbujar Ya Harbujar nah. <gulia> Belum paham Ustaz <gulia> Alhamdulillah ingat Alhamdulillah Saudara Saudara sekali lagi Abu Abu Rukman At-sajiru zahabu ila suqi Nah dirubah at tujaru zahabu ila suqi Jamil Nah Ahsant Barakallahu alaikum Syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kharik kepada Abu Luqman. Di Citarab Tapi kita angkat kembali Ustaz Ya, penawaran selanjutnya bagi anda ingin bergabung di 8236543. Pelajarannya yang ke-13 untuk malam ini dan tamrin yang ketiga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Alfi di Pasarbo, Jakarta Timur. Ya. Abu Alfi hmm. di Pasarbo ya, ay. Iya. Bapaklah Abu Alfi dari tamrin Asalis salis Latihan nah. ketiga. Nah. Asmaun nah. Atulabi at Atulabi um. Atulabi nah, Di sini di buku saya kasrar Atulabi oh, at Nah Asmaun Atulabi Oh um. Nah Asmaun Tulabi Jadi yang kedua Asmaulhum Asmaulhum Jadi Ma mana Hum sini Pak Abu Alfi hum mereka mereka jamil nah teruskan zumalao zumalao hamidin kas sekali lagi hamidin hamidin nah kas nah zumalao hamidin sekali lagi abu afi zumalao hamidin <laughs> nah. Zumala <'u>. hamidin. <laughs> nah. Zumala hamidin nah zumalao hamidin nah zumalao ka jamil zumalao ka ahsan Bagaimana Zumala, Abu Alfi? Zumala, teman-teman. Teman-teman. E, jama' min? Jama' min, zamil. Zamil. Ahsan. Istamir. Asliqahu al-mudarrisi hu. Naam. Asliqahu, Asliqahu al-mudarrisi. Mumtaz. Asliqahu hu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukuran, ya Abu Alfi. Jazakallahu khairan. Ya. Eh. Baik, jika ada yang keluar nanti akan saya info. kembali kita terima di 8236543 bagi pada penegak yang ingin bergabung silakan datang ke yang keempat. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa mau di mana? Ibu Ratmi dari Kapur Ya, ya. tapakol Ibu Ratmi. Uh, ada bukunya? Ya? Ada bukunya Ibu Ratmi? Ada, ada Baik, alhamdulillah. Tapakol. Uh, ya. Tanya ke Pak? Pelajaran ke? Uh, At-tamrin latihan keempat. Oh uh, ya. Hmm, tiga nomor uh, itu, Bu Ratmi, silakan. Na. Abulibu jalasa fil fasli. Luntas. Abdullah bu jalasu fil fasli. Masya-Allah. Ah, uh, 2. Al mudarrisu kharaja minal madrasati. Naam. Al mudarrisu Al mudarrisu. Apa dia omong? Al mudarrisu na kharaju minal madrasati. Naam. Sekali lagi Bu Ratmi, al mudarrisu Al mudarrisu na kharaju Amin al-madrasati Ya, muntaz Ya At-tajiru zahaba at Salasa At-tajiru ila suqi Jajid At-tujjaru zahabu ila suqi Muntaz Ya, Alhamdulillah Syukaran Umbu Radmi JazakAllah khair Ya Alhamdulillah, Terima kasih Tahib, JazakAllah khair kepada Umbu di Kampung Rambutan Saya, Tahib, saya lanjutkan kembali Saya, sekarang kita masuk ke latihan kelima. Sekarang kita masuk di latihan di latihan kelima. Ratian ke 5. Di buku cetakan nama halaman berapa, Akhi? 73. 73. 74. 74. 74. 74. 74. Di sini halaman 72. Yes. Cetakan baru di halaman 72. Nah. Di sini perintahnya bagaimana? Iqra'wat. Iqra'wat. Waktu, nah, misalnya baca di sini, anak apa antum yang bacaekan? Nah, antum ya, kan? Anak, tak? Fadli ya, sheikh Ya, Fadli ya, sheikh. Nama? Itra waktu. Nama. Atulabu fil fasi. Jemil. Terjemah akid kirim? Para pelajar itu di dalam kelas. Ah, santai. Tahan ya. Enan. Baiklah, bas. Man haulai al awlad? Ahum abna'uka? Al-awladu. Man ha'ulail awladu? Man ha'ulail awladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Naam. Terjemah? 3. Terjemah awalnya, Syekh? Siapa anak-anak kecil ini? Apakah mereka anak-anak kamu? Naam. La, mereka adalah anak-anak saudara saya. Jemil Hasan. Terasa? 3. Man ha'ulain nasu? Hum hujajun min Turkiya nah. Siapa orang-orang yang ini? Mereka adalah para jemaah haji dari Turki Jamin, nah, Arba'ah Arba'ah Aynat tujjaruh Zahabu ila surki Sekaragi, akhir Aynat tujjaruh Zahabu ila surki Nah, terjem Di mana para pedagang itu? para pedagang itu telah pergi ke pasar Jami. Ah, eh, santai. Yak fi, akhi. Masyaallah. Barakallahu lakum. Naam, mariqra' al-raqm al-khamis. Al fadali ya, Syekh. Mari, fadali ya, san. khamis 5. 5. 5. Naam. Mm. Man ha'ula'i? Naam. Man ha'ula'i ar-rijal? Hum duyufun Naam. Terjem? Siapakah Uh, lelaki itu Siapakah mereka Siapakah para lelaki itu nah, Siapa mereka lelaki-lelaki uh, nah. Baik Hum Biyofun Mereka adalah para tamu Jamil Nah. Setah Seta. Al-Falahuna fil-Hukuli nah. wa abna'uhum fil-Madrasati Para petani itu Di kebun Dan anak-anak hmm. mereka di sekolah Jamil Hsant Al-hukul maknahu? Al-hukul. Hah? Hadiyqah. Al-hadiyqah, namam. Kebun-kebun, namam. Mata bisa berarti? Ladang. Ladang, namam. Azra'ah. Naam. Azra'ah. Azra'ah, namam. Aina tulaabu al-jududu, Ba'aduhum fil-fasli, al Wa ba'aduhum indal mudiri. para murid-murid yang baru? Naam. Sebagian mereka berada di kelas dan hmm. sebagian mereka ada di kepala sekolah. Nah, sedang bersama kepala Apal sekolah. Ya, minum. Baik. Selamat datang, Fawaz. Fawaz, ya. Selamat, ya. Selamat, ya. A'mami tujarun okay. kibarun. Okay. Nah. Okay. A'mami. Okay. mana a'mami? A'mam, jamak amin? Amun. mana a'mam? Nah, aman. Nah, Paman-pamanku semuanya pedagang-pedagang yang besar. Nah, masya Allah. Setemir Haulai ikhwati. Nah. Mereka semua adalah saudara laki-laki kami. Nah. Saya, saya. Nah, jemil. Fadzilah Arhin. Ashara. Ashara. Nah. Ana abnau kia ya Aliu. Nah. Di mana ala <tuh> hmm. Di mana anak-anakmu nah, Si an anak-anak lagi apa anak perempuan Taip, lapas nah, Hom Hom Hom Hom Tiga bung Hom ha? Hom Ada fi di situ sebelumnya Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Hom Fiddukani Umfiddukani Jamil Mereka di toko Mereka ada di? di nah, Nah, Jamil Sekali lagi, akhir-akhir ya Ahad Asyar, sebelas Ahad Asyar Atulabul At Lamnya, ada tasdidnya Atulabu At Atulabu Jangan dilepas saja lamnya akhir-akhir Atulabu At Ditahan sebentar at nah. la bu Jamil at tul la Kibaru fil mal fil mal fil mal Nah wat tul Disambung? Disambung, Di sabong Hmm, sabong Al-tul-la-bul Al-Islam Shamsiya disini wat tul la Waduul Labus Sgaru fil hmm, Fasli. fasli. Terjemah akhir sini. Murid-murid-murid yang besar itu nah. di dalam almalab. Jangan hmm. ya, lupa akhir di di ya. lapangan atau di tempat bermain. Murid-murid hmm. yang besar itu di besar besar itu di lapangan. Di lapangan atau tempat bermain. Namp. <coughs> Murid-murid yang kecil itu di kelas. Jamin. ya harfuan istemir? Iya. Itu nashara. Namp. Ha ula ilfit ya tu ikhwatun. Namp. Para pemuda itu adalah bersaudara. Namp. Mereka itu para pemuda adalah saudara. Namp. فضل أبوهم إمام إمام هذا المسجد إمامه إمامه هذا المسجد هذا المسجد دي بابا بابا mereka بابا mereka بابا mereka الله سرّة إمام في المسجد نعم إمام دي المسجد هنا جيمين ثلاثة عشر ثلاثة عشر هؤلاء الرجال فلاحونا من قرية نعم orang-orang uh, dewasa ini mereka adalah para petani di desa saya Jamil ahsant nah istamri ya akhi 14 14 ayna at-tullabul jududu di mana para pelajar yang baru itu nah akhraju nah akhraju wa ma... dhahabu ma... ila al-maktabati <coughs> nah apakah mereka telah keluar iya mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, mereka semua keluar dan pergi ke perpustakaan. Taib akfi. Anta nah. ya akhi. 15. Naam. Eh. Ha'ula'il aṭibbā'u muslimun <tuk> Naam. Hum muslimun Apakah para dokter itu orang-orang muslim? Jamil. Naam, mereka semuanya muslim. Jamil. Hasan. 16. Li abna'un sigarun Ba'duhum Fil madrasati al ibtidaiyati Wa ba'duhum Fil madrasati al mutawasitati Jamil, jamil Terjem Aku memiliki anak-anak kecil Sebagian mereka Di madrasah ibtidaiyat Di sekolah dasar Dan sebagian mereka Di sekolah SMP Sekolah menengah Baik dan tahal majal almustami ya, bagi para pendengar kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca nasi yang terdapat dalam tamrin yang ketiga pelajaran ke-13 atau tamrin yang kelima di 8236543 kirakan telepon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu di mana dari Uni di Cikarang oh ah, iya silakan silakan ibu Uni latihan yang kelima tadi al khamis ikra wa kutub hmm. nعم nah. واحد نعم الطلاب في الصف الجديد جميل ترجمي لنا استاذ نعم ترجمي لا بس تفضلي ترجمي سي سو kelas نعم اسنان من هؤلاء الاولاد من هؤلاء الاولاد لماذا kenapa auladi bukan auladu Karena haulailnya itu uh, apa kasroh ya. Nak nak nah, haulail kasroh tapi bukan karena dia uh, majurur bukan. Tapi karena memang aslinya dia uh, dommah man haulail awladu dia aslinya memang kasroh. Iznah hmm. man haulail awladu. Nam. Ahum abna uja. Nah. La, hukum aminahu ahi. Dikejarkan sepertinya radinya agar ada tidak ada feedback. Namp? Fazal? Uh, siapa siapa mereka anak-anak itu? Namp? Apakah mereka anak-anakmu? Jamil. Bukan mereka anak-anak saudaraku. Jamil. sah Sarasa? Alazah. Man haa ula inna si Hum haja Min turki Min turkiya nah. Siapa Siapa orang-orang eh, Siapa mereka Siapa orang-orang itu nah. Mereka um, Hja jun jamaah daripada Hajun. Oh, haji. Naam. Mereka para haji dari Turki. Jamiyya Denang. Arba'ah. Arba Ayna tudharu? Zahabu ila nah. e, di mana para pedagang itu? Naam. Mereka pergi ke pasar. Jamiyya. Ah, santi. Syukran. Jazakallahu khair. Iya, Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, sejak kala kharib tadi, bayi ini sekarang. Di berbagai tempat lain Anda bisa berkomunikasi kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Tamu di Baik, Pak ya, di tamu. Fadalah Dwi. Eh, ayo rukam. Nomor 5. 5. Man ha'ula'ir Man haula ir rijalun. Naam. Um, Sana. Seperti um, kenapa um, um, um, Pak? Iya. Badui. Ya. Eh, uh, taip dicoba kembali Pak, ada terputus-putus ini, Pak. Eh, oh. silakan, Pak, langsung. Ya, teruskan, teruskan. Man haula ir man haula ir rijalun. Hum duyufun. Nah. Para laki-laki itu? Naam. Mereka adalah para tamu. Jamil Al-falahuna. Uh, Ikraa angka al mana awalan? Ah. Oh. Uh, al-sitta. Nah, sitta. Al-sitta. Zat aku al-sitta, sitta. Hah. Sitta. Nah. Sitta. -sitta. -sitta. sitta, oh, sitta. Nah. sitta. <coughs> nah. Al-falahuna fil hukuli wa dana fil madrasati. Nah. Para petani para petani itu <coughs> ada di dalam kebun. <coughs> Dan anak-anak mereka di dalam sekolah. Jamin. Aina? Ha? Sekali lagi ni. Nah, sahih. 6. Nah. Tafadhal nah. akhi. 7. 7. Aina at-tullabul judud? Nah. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'indal mudiri. Naam. Di manakah para murid-murid baru itu? Naam. Sebagian mereka ada di dalam kelas dan sebagian lagi di samping kepala Sekolah. Nah, maksudnya sedang berada bersama? Sedang berada bersama kepala sekolah. Kami. Nah, selanjutnya. Aami tujarun ki barun. Nah. Paman-paman kami adalah para pedagang besar. Nah, paman-pamanku? Paman-pamanku adalah para pedagang besar. Nah. Ah, Dwi. Ah, Ammon di sini jamak ada ya padahal? Ammon. Ammon. Ammon di sini mah Anahu? Paman. E, lebih diperjelas? Paman siapa paman dari pihak lagi paman pihak dari ibu. Oh dari Ammi. Amun, dari mana dari bapak, dari dari ibu. Dari bapak Dari bapa. Syukuron akhirnya. Zakalah kerah tadi. Hayakum. Hayakum. Terima kasih kepada Paduwi di Tambun Tae. Bagi pada pendengar lain kita berikan kesempatan kembali anda ingin ingin bergabung di 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dengan siapa ibu di mana? Ummu Umayr di Ciledug. Nah. Subhanallah Umair Umayr. E, Rakom Isa. -ah. Nama nomor 9 sembilan. -ah. Haulai ikwat Haulai nah. Mereka semua adalah saudaraku. So, Nama saudara saudaraku. Nama. Akanlah. Nama. Aina abena ukaya Aliyu. Hum fit home fit duka nih. Di mana anak-anakmu ya Ali? Nama. Mereka di toko. Nah, sedang di toko atau di pasar seperti ini. Nah. Ahada Asyar. Ahada Asyar. Atul labul kibaru filman abi watul labul sigaru fi... filfasli. Nah. Para pelajar yang besar itu di lapangan. Nah. Dan para pelajar yang kecil itu di kelas. Jamir. Nah. Isnatah Asyar. Haula il sitiatu ikhwatun. Nah. Abuhum imamu hal masjid ini. Nama. Uh, Umur uh, aku itu bersaudara. Nama. Uh, Bapa mereka imam masjid ini. Jamil. Salah salah setengah syar. Nama. Hawla irrealu falahuna min koriati. Nama. Uh, oh, Laki-laki uh, para nah. laki itu uh, petani dari desaku. Petani de para petani dari? Desaku. Nampaknya. Syukuran. Ummu jazakallahu khair. Amin. No. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan satu pendengar kembali di 8236543 bagi pada pendengar yang mungkin baru bergabung. Pelajaran yang ke 13 Tamrin yang ke 5 Tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Siapa? Di mana? Z. Afan, kurang jelas di ulangnya kembali dari mana, ibu? Dari cikara. oh, sekarang. sekarang. Ya silakan, silakan dibaca. Tapa tal. dari nomor 14 belas. Arba'at ashar. Ya. Okey. Arba'at ashar. Arba Arba'at ashar. Arba'at ashar. Nama. Sekali lagi, Afwan. Ayat tulabul. Nama. Terbobot betul seperti. Oh. Nah, sila angkat Silakan, ibu diulangi kembali. Ya, ayun duduk. Enam. Teruskan. Akar. Akar oju. Akar oju. Enam. Terputus-putus, ibu. Silakan dicuba kembali, ibu. Maaf, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi ibu yang di Cikarang. Anda bisa menghubungi kembali. Tidak jelas sekali didengarnya kata. Menggunakan HP sepertinya. Iya. Tapi tingkatkan balik penafanya selanjutnya. 8236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Wafa. Di mana Ummu Wafa? Di Cilengsi. Baik, nah, silakan. Silakan Ummu dari 14. 14. Naam. Ayna ut-tullabul judud? Naam. Akharaju. Naam. Kharaju wa ilal maktabah. Ilal maktabati. Nah, Jamil terjemahkan. Uh, Di mana para murid yang baru itu? Ngam. Apakah mereka telah keluar? Jaiud. Ya, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, Asanti. Ah, Aha ula il. Kam 11. Ah, Kam 11. Ah, nah. <coughs> Aha ula il. Atib-ba'u atib muslimun Atib-ba'u Aha ula'il atib-ba'u muslimunah uh, Toknya tidak ditasdid Jadi jangan ah. ditahan nah. Atib-ba'u Aha ula'il atib-ba'u muslimunah nah. Na'an Hum muslimun Hum muslimunah nah. Hum muslimunah Apakah mereka para doktor muslim? Muntaz. Ya, mereka muslim. Gemil. Nah, Sittata Asyar. Sittata Asyar. Li abna'u syogorun. Ba'aduhum fil madrasatil ibtidaiyah. Wa ba'aduhum fil madrasatil mutawassitopi. Baik, brawass. Nah. Saya mempunyai anak anak kecil Anak-anak kecil Anak-anak kecil Sebagian mereka di sekolah Di sekolah dasar ya. Dan sebagian mereka di sekolah menengah Jamil Syukuran jazakallahu khair Wa iya kah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khair kepada uh, penerbangan yang terakhir tadi Dari Muafah di Cilang Sidan Pada pendengar dan kemana-mana kita rehat sejenak. Setelah itu kita akan kembali tetap di frekuensi 756m. Kita akan simak jeda yang berikut ini terlebih dahulu. A. F. L. A. Y. T. E. D. A. B. R. O. N. L. Q. Radio Dakwah Lazakirin dan Lazakirat. Penyelidikan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kembali di Fiksan 376 AM dan bagi anda yang bergabung bersama kami, kajian Bahasa Arab untuk pembimbingan Bahasa Arab dan untuk pemula, lanjutanlah kita kembali lanjutkan dan masih dalam pelajaran yang ketiga belas, latihan yang selanjutnya sahaja. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Al-an sekarang nadkhul fi kita masuk ke at-tanrin as-sadis ratian ke 6. Uktub jam'al kalimatil atiyati. Uktub. Hmm, di sini perintahnya. Madza ikhwan? Ya, Tulislah. Tapi kita ganti Ikra' ya, hmm, karena di sini kita tidak bisa melihat tulisan antum. Jadi kita ganti dengan Ikra' bacalah jam'al kalimatil atiyah. Jamak daripada kalimat atau kata-kata berikut. Bacalah jamak daripada kata-kata berikut. Kata-kata yang kita akan baca setelah ini adalah semuanya mufrad bentuknya tunggal. Antep diminta untuk apa, Khan? Menyebutkan jamaknya. Nah. Nafsal majalil mustami' au taib atau... almustami' taib. Kita buka pertanyaan untuk kini. Bagi para pendengar, kita berikan kesempatan Anda kembali di 8236543 untuk menjawab tamrin yang ke-6, yang terakhir dari pelajaran yang ke-13 di 8236543. Kita angkat telefon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. dengan siapa ibu di mana? Mu'ayshah Rawlawi. Silakan. Wadalah Mu'ayshah. Naam. At-tamrin al-6 raiti? Raiti insyaallah. Nah, padah. Nah, كبير نعم كبار نعم مسلمون مسلمون جميل رجلون رجالون ممتاز ابنون ابناءون ممتاز ضيف ضيوف نعم فتا فتيات فتيات ممتاز حاج حجاج ممتاز اخو اخوات احسنتي صغير Cigarun, panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. sudah disiapkan sebelumnya Panjang. Aisyah ini Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. khair Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Panjang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu di mana? Dengan Ummu Ammar di Tambun. Saya, Silakan Ummu Ammar Ya nah. Kabirun Nah, maana kabirun Ummu Ammar? Besar. Naam, diterjemahkan Ummu Ammar ya? Iya. Tabirun, besar, kibarun. Mumtaz. Muslimun. Orang Islam. Naam. Muslimuna. Mumtaz. Rajulun. Laki-laki. Naam. Rijalun. Naam. Ibnun, anak laki-laki. Naam. Abnaun Abnaun Montaz Doifun hmm. Tamu Naam Duyufun Montaz Fata Sekali lagi umu Fat Amar ya. Fata Tidak Fat diwetasi Fata. Fata. Fata Lewat Naam Langsung saja lewat Naam. Pemuda Naam Fityatun Fityatun Fityatun Naam Hajun Sekali lagi umu Hajun Naam Hanya panjang Hajun Hajun Naam Haji, nah orang Haji. Hujajun, nah. ahun, saudara laki-laki, nah. Ikhwatun, ikhwatun, sahih. Sogirun, nah. kecil. Siborun, muntaz. Tawilun, tinggi. Nah. Tiwalun, goniun, kaya. Nah. Agniyau, muntaz. Fakirun, miskin qara'u. Mmh, jazakallahu khairan. Syukran ummu, khair. Baik, assalamualaikum. warahmatullahi wa wabarakatuh. kita berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Anisa di Bekasi. Baik, silakan. Su. Silakan Ibu Anisa. Iya, Pak. Ustaz kabirun nah. kibarun nah. muslimun muslimuna Muntaz rajulun rijalun Naam ibnun Naam abnaun nah. duyufun doy Sekali lagi, ummu. Duyufun panjang. Duyufun Naam fata fatyatun Naam hajjun hujajun Jamil akhun Ikhwatun Muntaz. Saghirun, sigharun. Tawilun, tiwalun. Sante. Qanilun, Fakirun Naam. Faqirun. Apa sekali lagi sekali lagi? Aghniya'u. Waalaikumsalam warahmatullahi Taip, bagi pada pendengar yang lain. Saya akan telepon kembali ke 08236543. Tayib, kita ketemu punya selanjutnya. Assalamu Ya, assalamualaikum. Maaf. Dengan siapa Bapak dari... di mana? Okay. Tengah. Pak Budi. Tepat. Datang dari Nasratis. Pak Budi. Dikecilkan sedikit suara radio nya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Jamanya? Jamanya. Seperti ada feedback sepertinya. Pak Budi, tolong suara radionya dikecilkan saja. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya muslimuna orang Jai. Islam naam rajulun rijalun laki-laki Jamin jamid ibn abd aben, abnaul naam anak laki-laki naam boyful duyufun Tamu thamm jayyid fata bityatun pemuda eh. pemuda sahih ya, hai pemuda naam hajun khujajin <coughs> naam hajin Nah, akun, ikhwatun, ikhwatun, sahih. Saudara so lagi, saudara so lagi lagi. Namp, sawirun, so siwarun, namp, kecil, namp, kecil, namp, sahih. Tawilun Tawilun tawiyun, tewaun, tewaun, tinggi, Ti tinggi. Agerniyun, agerniya u, agerniya u, agerniya kaya. Nah, pati run, fukorau, miskin. Orang miskin. Santi ya, terima kasih. Syukuran aku, jazakallah kau. Terima kasih, jazakallah ker, buat favorit kan? Kita jadikan bacaan. Alhamdulillah. Nah, kita baca kalimat yang ada dalam kotak ya, kawan. Al-kalimatul Jadidatu Al-kalimat, jama'amin. Kalimat, jama'amin. Kalimah. kalimah al jadida yang yang baru di sini ada al haqlu hmm. al haqlu jamaknya Hukulun hmm. al haqlu jamaknya al huqulu mana Ma haqlun ani fani ya ridwan mazraah mazraah ladang atau nah kebun nah huqulun jamak daripada haqlun annasu mana annasu Orang -orang. Nah orang-orang manusia. Manusia. Nah al korya desa. Desa al korya tu masya Allah desa. Abdyfu abdyfu tamu. tamu ah santum. Al sheikhu hmm. al sheikhu al sheikhu di sini bisa maknanya. Bapak tua. Uh, nah orang laki-laki yang sudah cukup uh, sangat uh, berumur. Uh, orang apa namanya sini istilahnya apa dalam bahasa kita ini oh, sepuh, sepuh, sepuh sudah sepuh. sepuh nah nah bukan sepuhan nah sepuh nah al-mat'am restoran restoran nah, kita pilih kalimat Entendek. yang lebih baik sini nah restoran al-mat'am atau rumah makan nah okay. al-madrasatul ibtidaiyah antum lihat dengarkan bagaimana cara bacanya al-madrasatul ibtidaiyah nah di sini karena alifnya Ridwan, alifnya apa di sini? Eh uh, Hamzah Wasal. Hamzah Talwasal tidak dibaca. 6 uh -huh. nah, Al Tidak libtidaiyah. Langsung ke lam lalu ke ba. Nah. Semua makna kerimatan insyaallah ma'ruf insyaallah. Seteralik. Balah. Balah ya Ustaz. Tayib, masyaallah. Tayib nah, ya اخي, sekarang kita masuk ke ba 6. Nah. Hmm. Ad-darsu ashar as ini ada alifnya ada bagian pertamanya. Sekarang ada bagian bak-nya. Mudakar muhannas maksudnya. Ha? Mudakar muhannas. Maksudnya cek sepertinya. Masya Allah. Sahih. Ah, ya. Sahih. Lalu juga ada jimnya sini. Nah, ya. Ada oh, ya, Ada jimnya. Oh iya ada jimnya. Masya Allah. Ya. Jadi ad-darsu thalif asyar ini ikhwan. Cukup panjang. Ada alif. Lalu ada ba' yang sekarang kita akan baca. Lalu ada jim. Yang mudah-mudahan pada pangkat depan kita bisa baca. Setelah itu kita masuk ad surah rabi asyar. Tapi, uh, Ba ada di buku cetakan baru ada di halaman uh, Arabatunwa Saboun. Arabatunwa Saboun tujuh puluh empat. Antum yang cetakan nama berapa, kah? Tujuh puluh enam. Syiptatunwa Saboun. Syiptatunwa Saboun tujuh puluh enam. Tapi blaala na natlo min ahrduan biyan yakra alhiwar. bisautin wadhin wa tanahal qalilan ya kah? لا تسرع في القراءة نريد أن يكون القراءة يعني بدقة لا تسرع تسرق فضل يا أخي من هؤلاء الفتيات يا مريم يا مريم؟ سكى لاجي يا أخي كده يا مريم؟ نعم اقرأ اقرأ مرتين يا أخي لكل كل جملة مرتين من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ نعم <تصفيق> هن زميلاتي. نعم. مرة أخرى. هن زميلاتي. زميلاتي. نعم. لأننا بعد. مرة يا أخي أخواتهن. مرة أخرى ياخي. أخواتهن. أخواتهن. أخواتهن. نعم. نعم, نعم. نعم. هن أخواتن. نعم. نعم. هن أخواتن. ممتاز. من أبوهن؟ من أبوهن؟ جميل أبوهن الشيخ البلال يا أخي؟ أبوهن الشيخ بلال نعم أمهن أستاذتي نعم ما شاء الله أمهن أستاذتي جميل أين بيتهن؟ نعم أين بيتهن؟ Baytuhunna qoribun minal madrasati nah. Baytuhunna qoribun minal madrasati Baik, syukur Ahri Tuhan, Jazakallah khair Di sini, Mbak, sama seperti bagian Alif, ada dialog Hanya saja Mbak di sini lebih pendek daripada dialog di Alif Dan di sini, seperti yang Ahri Tuhan katakan, di sini banyak sekali Isim Mu'annas ini Banyak sekali isim Mu'annas mu Dan diberikan contoh kepada kita juga bagaimana jamak-jamaknya, Masya Allah bentuk, bentuk apa namanya Bentuk jamaknya Kita baca sekali lagi Istama' jahiran Wa Nutarjim Kalimah-kalimah uh, Man ha'ulai'l fatayatu Ya maruyamu Na' Man ha'ulai'i Mamanan man ha'ulai'i ya khuan Siapa, Siapa mereka, mereka itu Al-Fatayatu pa Para pemudi Ya Maruyamu Wahai nah. nah, Jadi yang bicara di sini Ada Maruyam Lalu ada satu orang lagi Satu orang ini bertanya kepada Maruyam Man ha'ula Al-Fatayatu Ya Maruyam Siapa mereka para pemudi itu Wahai Maruyam Jawabannya Hunna zamilati Maruyam menjawab apa jawabannya ehwan mereka adalah teman teman mereka Hunna ah, di sini lihat bagaimana ada kalimat baru seperti di sini hunna. hunna nah Hunna mereka itu ah, tapi Hunna di sini mereka di sini untuk laki-laki atau perempuan ehwan ya, untuk perempuan Hunna Zamilati Zamilati jamak daripada Zamilatun Zami... Zami... Zami... Zamilati Zami... jamak daripada Zamilatun Zami... Adapun al Fatayatu jamak men Fatay. Alfata tun, alfata tu, alif fa ah alif lam, fa ta, alif lagi, alfata tu, ada amarbuta di belakangnya, alfata tu, alfatayatu, nah, zamilatu, jamanya, uh, mufradnya apa Ikhwan? Zamilatun, Zami jamanya zamilatu. Akhwatun huna, aakhwatun huna. Hmm, lihat di sini ekwan. Ada dua alif. Alif yang pertama maknanya hal. Apakah aakhwatun? Apakah mereka saudara-saudara perempuan huna? Mereka itu Salim maksud bersaudara. apa? Maksud Apakah mereka itu bersaudara. saling bersaudara? Nam punya ikatan persaudaraan satu sama lainnya? Jawabannya mahwaal jawab ya Khan. Naam. Naam. hunna akhawatun. Naam ya. Hunna mereka itu akhawatun saling bersaudara. bersaudara. Akhawatun bersaudara. Man abu hunna? Ada pertanyaan lagi di sini. Man abu hunna? Man? Siapa? siapa? siapa? Abu? Siapa? Bapak. Bapak. Hunna? Mereka. Mereka siapa? Bapak mereka? Jawabannya Abu Hunna Sheikhu Bilalun. Hmm. Bapak mereka siapa? Sheikh siapa? Sheikh Bilal. Bilal. Mashallah. Nama bapaknya di sini? Sheikh Bilal. Sheikh di sini? Bukan, bukan, bukan nama. Bukan di sini ada Sheikh. Namanya Bilal. Sheikh di sini adalah eh, se sebutan untuk eh, orang yang tua. Nampak. Ummu Ummu Hunna ustadzati ummu hunna ustadzati ibu mereka siapa ikon ya mereka di sini ibu mereka ustadzati ibunya para pemuda itu eh, para pemudi itu adalah guru kita saya ustazah saya ustazah di sini artinya guru perempuan. perempuan saya siapa di sini saya di sini ikon maryam maryam Abu hunna asy Bilal. Bapak, bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ibu mereka adalah Guru ah? perempuan saya. Guru perempuan saya. Okay. Okay. Aina baituhunna? Aina? Baituhunna? Di mana? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka qaribun dekat dari sekolah. sekolah naam. قصير نعم ديالقه قصير الحوار قصير هنا فانا قصير نعم طيب واضح ان شاء الله يا اخوان واضح الآن الان نفتح ان شاء الله في بعد اسئله لكن الآن يا اخوان هيا استمعوا ثم كرر يتقراا ساما ساما يا اخوان استمعوا ثم كرروا نعم من هؤلاء الفتيات يا مريمو من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي هن زميلاتي أخوات هن أخوات هن أخوات هن هن نعم هن أخوات نعم هن أخوات, هن أخوات, هن أخوات هن نعم من أبو هن Man Abu Henna? Man Abu Henna? Man Abu Henna? Abu Henna Sheikh Bilal. Abu Henna Sheikh Bilal. Ibu Henna Ustazati. Ibu Henna Ustazati. Aina Beyt أين بيتهن؟ بيتهن قريب من المدرسة. بيتهن قريب من المدرسة. شكرًا لك إخوان. بيتهن قريب من المدرسة. بيتهن قريب من المدرسة. فضل إقراه يا إنت يا رضوان. فضل. أنت قرأت أنيف أنا. أنت يا أخي أنت نعاس تدمش من أول. من أول طبعا من هؤلاء الفتيات يا مريم نعم هن زميلاتي نعم أأخوات هن نعم هن أخوات من أبوهن نعم أبوهن الشيخ بلال نعم أبوهن الشيخ بلال بلال أبوهن الشيخ بلال, بلال. نعم و Ustazati استاذتي نعم اين بيتهن بيت هن قريب من المدرسه طيب شكرا يا اخي جزاك خير تفضل يا فرين اقرا انت مره ثانيه من هاؤلاء فتاياتو يا مريم pemudi املون يا اخي pemudi هم هم هم هم Al-fatayat jama' min ma'adha ya kawan Al-fatayat jama' min Al-fatayat Al Al Al-fatayat Al Al Al jama' min Fatah, Fatah. Nah, nah. Fatah. Taib Hunnah Hunnah hunna zamilati Nah terjemah. Mereka teman-teman saya Jamil A-akwatun hunnah Apakah mereka bersaudara Apakah mereka bersaudara Nah Naam hunna aqwaat ya mereka saudara-saudara perempuan. Nah, saudara -saudara. Maksudnya punya hubungan saudara. Tayy asad lawas. Man? Man abu hunna? Abu hunna Syekh Bilal. Nah, terjemahkan awan ya, okay? Siapa bapa mereka? Abu hunna Syekh Bilal. Bapa mereka Syekh Bilal. Sheikh Bilal Nam. Bilal. Umuhuna Ustazati dan ibu mereka ibu mereka Ustazah guru guru saya. Guru saya. Nah Ustazati bukan bukan bukan jama Ustazah itu guru, guru perempuan. Perempuan saya. Nah jemir. Eh. Aina Baituhunna di mana rumah mereka Baituhunna Koribun minal madrasati Rumah mereka dekat dari sekolah. Muntas. Baiklah. Nafkah. Almadel Mustimah. Bagi para pendengar yang ingin berikatung kembali anda bisa menghubungi di 8236543 dan kami berharap untuk penonton yang sudah masuk kita berikan kesempatannya bagi mereka yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Komsan. dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Nailah di Cibarasah. Si, silakan. Silakan, silakan Ummu Nailah. Dibaca dialognya. Bila indi. Nam. Man haulaifat tayatu ya Maryamu. Sekali lagi, Ummu. Man? Man haulaifat tayatu ya Maryamu. Disambung man haulail. Oh iya. Manhaula ilfatayatu ya Maryamu Kuna nah. zamilati Zamilati Kuna zamilati Lahnya panjang Om Monella Zamilati Kuna zamilati Lahnya sudah panjang tapi mimnya jangan pendek Zamilati Hunna zamilati. Nama. Jamil. A ah, hunna. Na'am Na'am Hunna a khawatun. Jee. Min Abu hunna. Selagi umur. Man Abu hunna. Nama. Abu hunna asyikhu bilalun. Ada alif lam di depannya. Asyikhu. As abuunna ashaiku bi rali na'am ummuunna ummuunna ustazati na'am sahih aina baytuhunna na'am baytuhunna qarebun min al madrasati min madrasati. madrasati ummunila paham nang dibacabu insyaallah Oh, Insyaallah. Semua kalimatnya enggak ada yang ingin bertanyakan. Um, Jelas. Yang lain kali tapi dah jauh masih jauh. Taib taib yeah. ya. Ya, terima kasih Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. bagi pada penengah-tenengnya serahkan di 8236543. Kita berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum Halo. Selamat malam. Ia terputus bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-13 untuk sesi yang Mbak ya dari pelajaran yang ke-13 dan untuk uh, halaman buku yang cetakannya nama halaman 76. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa mau di mana? Dengan Om Akmal di depo Nah, dipersilakan Om Akmal. Silakan. Man ha ulai ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. Akhawatun hunna. Naam. Ummu Ahmad. Eh paham yang dibaca? Insyaallah, Pak. Di atas kan akhawa akhawatun. Akhawatun hunna. Naam. Naam. Hunna akhawatun. Kha-nya dijelas ummu akhawatun. Akhawatun. Naam. Man abu hunna? Abu hunna. Ashayhu bilalun. Naam. Ummunna ustadhati. Naam. Aina baituhunna? <coughs> baituhunna qaribun minal madrasati. Tayyib oh, ya. Masuknya susah ini. Oh ya, ya. alhamdulillah masuk sudah alhamdulillah. Sudah beberapa hari jadi saya dengerin aja. Oh ya, la la bas, ya. khair insyaallah. Syukran, pak warahmatullahi wabarakatuh. Thay, kita berikan dua penerangan kembali bagi para pendengar, ya terus mencoba, insyaallah akan mendapatkan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan siapa, ibu di mana? Dengan Ummu Mariam di Jakarta. Nama serahkan Ummu Mariam, dibaca di alafnya. Ekaralhewar. Al Buna uh, Jamilati. Nak yang mana Ummu? <coughs> mana ha Ula Ilfatayatu Yahmatiamu? Nama wa allaa jamilati panjang sedikit jamilati nah ah wa sekali lagi ummu ah wa tununna nah -ak nah akhwatun nah nah abu hunna nah abu hunna syaikhun nah disambung abu hunna syaikhun Ah, kalau diputus umu Abu Hunna berhenti lalu Al-Sheikh oh Kalau yes. diputus begitu Abu Hunna Al-Sheikh <coughs> umu, hun, umu Hunna Ustazati nah, Ustazati Umu Ustazati. Ustazati Aina baytu Hunna aitu unna qaribun minal madrasati. Naam, syukran ummu. Jazakillahu khairan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam dan kembali bagi para pendengar yang ingin menjawab, kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin sebelum kita angkat dari pesan singkat di situ ya. Naam. Ya, Halo. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam alaikumussalam warahmatullahi. Dengan siapa ibu di mana? Eh, uh, Ummu Salama di Jati Negara. Baik, nah. silakan. Fadhal ummu Salama, dibaca dialognya. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryam? Naam. Hunna lamiraqi. Naam. A Akhawatu hunna. Naam. Kunna akhawatun. Naam. Man abuhunna? Abuhunna sayyidun. Bilalun. Kalau disambung abuhunnash. Nah, iya. Oh, oh, yeah. Abuhunnash-syekh Bilalun. Naam. Um um wa hunna ustaz pustaka ya. Aina baituna? Baituna qaribum minal madrasati. Mantaz. Ahsant. Jazakallahu khair. Wa iyaki. Wa iyaka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa wabarakatuh. Tayib, kita akan mungkin beberapa pertanyaan dari pesertikan yang sudah masuk Tata. ya. Coba. Tayib, asalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum. Hmm, untuk dibacakan kembali pelajaran ke-8 latihan hmm. yang kedua Ustaz. Mungkin merujuk Latihan ke-8? Ke pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 afwan ini hmm. latihan yang kedua nomor 1. Al waladu khalidun ya. E, sebentar yang mana al nomor ad-dars pelajaran ke-8? Iya. Yeah. Latihan ke-2. yang kedua nomor pertama nomor 1. Naam. Hadzal waladu ha? Khalidun itu mudhaf mudhaf ilaihi bukan? Eh oh, bukan, bukan. Hadzal waladu Khalidun bukan? Hmm. Ini bukan mudhaf ilaihi bukan? Baik. Ada enggak atau cara untuk merubah kata yang mufrad menjadi jamak dan bagaimana cara untuk mengetahui kata itu termasuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Dari pendengar kita di Bekasi. Nah, walah walah. Apakah ada ada semacam rumus di sini? E, sepertinya sebagian besar daripada jama itu ada ada yang yang kiasi yang bisa kita kiaskan dan ini e, biasanya akurat seperti kalimat Muslim, Muslimun, lalu Mumin, Muminun. <tuh> Tapi ada juga beberapa jama yang memang e, dia e, mesti dihafal seperti kitabun tiba-tiba jamaknya jadi kutubun kutubun nah masjid masajid nah ini wazan-wazan seperti ini sepertinya wallah wala saya tidak tahu apakah ada semacam cara yang untuk mengetahui ini apakah ini jamak muzakkar salim kita tahunya setelah setelah bentuk jamaknya diketahui setelah bentuk jamak diketahui muslimun misalnya ah kita ketahui ternyata jamak muzakkar salim Tapi untuk ini wallah wala طيب pada contoh latihan yang keempat nah kenapa dhahabu setelah hurufnya ada wau Ustaz dhahabu kharaju nah untuk menunjukkan jamak untuk menunjukkan jamak wau dan alef itu untuk menunjukkan jamak maka perlu diperlukan di situ nah iya طيب ya Taib, Yafis. Taib, eh, sepertinya <coughs> kita baru saja dapat membaca dialognya saja di bagian ba ini adrasu alfarita Al ashar InsyaAllah pada pertemuan akan kita akan masuk ke Tamarinu. Dan tidak lupa terus kita ingatkan untuk Ikhwan, Muroja, Ikhwan dan Akhwad, karena kita mengharapkan setelah Abbas Rabi Ashar atau Abbas Homi Asyar ada, ada ikhtibar Ikhwan? Bada bad Rabi Asyar. Bada Rabi Ashar setelah pelajaran ke-14 insyaAllah kita akan uh, kembali ada semacam tes atau ulangan. Sehingga dipersiapkan dari sekarang dan mudah-mudahan pada saatnya kita dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dengan benar insyaAllah. Demikian dari saya ada Quran mohon maaf subhanallah hamdika subhanallah ilahe ila anta astagfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh